Бункер 18. 54. Мішен відчував себе похованим заживо. Він впав у неприємний транс, пакет став гарячим і слизьким, утримуючи його тепло і видих. Частина його боялася, що він знепритомніє там і Джоель, і Лін знайдуть його мертвим. Частина його сподівалася на це. Двох вантажників зупинили для допиту на 117-му поверсі, на сходах нижче вибуху, який забрав Кема. Ті, хто працював над ремонтом сходової клітки, шукали певного вантажника. Їхній опис був частково кема, частково мішина. Мішин лежав нерухомо, як мертвий, а Джоель скаржився, що його зупинили з таким делікатним і важким вантажем. Здавалося, що вони можуть попросити відкрити пакет, але були речі майже такі ж табу, як розмови про зовнішній світ. Тож їх відпустили з попередженням, що Рейка вище не працює і що одна людина вже загинула, впавши з неї. Мішен боровся з нападом кашлю, коли голоси внизу стихли. Він покрутив плечима і намагався прикрити рот, щоб приглушити звук. Лін шипіла на нього, щоб він замовк. Вдалині Мішен чув, як плакала жінка. Вони прийшли повз уламки, що залишилися від аварії кілька годин тому, і Джоель та Лін ахнули, побачивши, що вся площадка відірвалася від сходової клітки. Над забезпеченням на рівні 107 вони занесли Мішина до ванної кімнати, відкрили пакет і дозволили йому розм'яти руки. Мішин скористався однією з кабінок, випив кілька ковтків води і запевнив Джоеля і Лін, що з ним усе гаразд. Усі троє були мокрі від поту, а попереду ще залишалося 30 гаком рівнів. Джоель особливо виглядав втомленим від підйому, а може і від побаченого збитку, завданого вибухом. Лін трималася краще – але хотіла продовжувати рух. Вона хвилювалася за родній і здавалося так само, як Мішен прагнула дістатися до гнізда. Мішен побачив у дзеркалі своє відображення в білому комбінезоні з ножем вантажника, прив'язаним до пояса. Він був тим, кого вони шукали. Він дістав ніж, взяв жменю волосся і відрізав пасмо біля шкіри голови. Лін побачила, що він робить, і допомогла йому своїм ножем. Джоел схопив сміттєвий бак з кутка, щоб зібрати волосся. Це була важка робота, але він став менше схожим на того, кого вони шукали. Перед тим, як сховати ніж, він зробив кілька надрізів у чорній сумці прямо біля блискавки. Він зняв нижню білизну і витер пакет досуха, а потім викинув її у смітник. Воно все одно смерділо димом у потом. Мішин заліз назад, допоміг застебнути ремені, і вони застебнули його та віднесли назад до сходів, щоб продовжити підйом. Мішин був безсилий і міг тільки хвилюватися. Він прокручував у голові події дуже довгого дня. Того ранку він спостерігав, як хмари прояснюються, снідаючи. Відвідав кров і передав її записку родні, а потім Кем. Він втратив друга. Втома від усього цього вона здогнала його, і Мішин опинився в стані непритомності. Коли він прокинувся, здалося, що минула лише мить. Його комбінезон був вологим, а всередині пакета була конденсаційна волога. Джоел, мабуть, відчув, як він здригнувся, бо швидко затулив Мішину рота і сказав, що вони піднімаються до центрального. Серце Мішина забилося, коли він прийшов до тями і згадав, де він і що вони роблять. Дихати було важко. Прорізи, які він вирізав, загубилися в складках пластику. Він хотів, щоб застібка була розстібнута, щоб проникло хоч трохи світла, хоч трохи свіжого повітря. Його руки були затиснуті і занімілі від ременів навколо плечей. Його ще щиколотки боліли від того, що Лін піднімала його знизу. «Не можу дихати!» – задихався він. Лін сказала йому замовкнути. Але була пауза, коли хитання припинилося. Хтось намацував пакет над його головою, і було чутно серію дрібних клацень, коли блискавка опустила на десяток щаблів. Мішин втягнув холодне повітря. Світ знову почав хитатися. Вдалені лунали удари чобіт по сходах. Десь зверху чи знизу він не міг розрізнити. Більше бою більше смертей. Він уявив собі тіла, що кружляють у повітрі. Він побачив, як кем покидав підземні приміщення ферми лише напередодні, з бонусом у кишені, не замислюючись над тим, як мало часу йому залишилося, щоб його витратити. Вони відпочивали в центральній диспетчерській. Мішен вийшов у головний коридор, який був страшно порожній. "Що в біса тут сталося?" запитала Лін. Вона встромила палець у дірку в стіні, оточену павутиною тріщин. Таких дірок було сотні. Чоботи дзвеніли на сходах і продовжували йти далі. «Котра година?» – спитав Мішин, приглушивши голос. «Вже після вечері», – відповів Джоель. «Це означало, що вони встигали». У кінці коридору Ліну розглядала темну пляму, схожу на іржу. «Це кров?» – просичала вона. «Робі сказав, що не може зв'язатися з кимось із тут», – сказав Мішин. «Можливо, вони розбіглися?» Джоель зробив ковток із фляги. Або їх вигнали, він витер рот рукавом. Може, залишимося тут на ніч? Ви двоє виглядаєте втомленими? Джоль похитав головою. Він запропонував мішину свою флягу. Думаю, нам потрібно пройти тридцятий рівень. Горона всюди. Чорт, ти, мабуть, міг би пробігти з тим, що маєш, зважаючи на те, як вони бігають. Можливо, тобі потрібно трохи причесатися. Мішин потер голову і подумав над цим. Можливо, мені слід це зробити, сказав він. Я міг би бути там до настання сутінок. Він дивився, як Лінн зникла в одній зі спалень у кінці коридору. Вона майже відразу ж з'явилася, прикриваючи рот рукою, з широко розплющеними очима. «Що таке?» – запитав Мішн, підводячись з місця і підходячи до неї. Вона обійняла його і відтягнула від дверей, сховавши обличчя в його плечі. Джоель ризикнув поглянути. «Ні», – прошепотів він. Мішен відсторонився від лін і приєднався до свого колеги-вантажника біля дверей. Ліжка були заповнені. Деякі лежали розкидані на підлозі, але з блутанини їхніх кінцівок, з того, як руки без звисали з ліжок або були скручені під ними, було очевидно, що ці вантажники не спали. Вони знайшли Кейтлін серед них. Лін тремтіла від беззвучних ридань, коли Джоел і Мішен дістали тіло Кейтлін і поклали її в пакет. Мішин відчув докори сумління, що її вибрали як за розміром, так і за тим, як сильно її любили. Поки вони закріплювали ремені і застібали блискавку, у коридорі зникло світло, і вони залишилися в повній темряві. «Що за чорт?» – просичав Джоель. Зимить світло повернулося, але мерехтіло, наче в кожній лампочці горіло настільки витер піт з чола і пошкодував, що не взяв із собою свого вождя. «Якщо ви не зможете дістатися до гнізда сьогодні вночі...» – сказав він іншим. – Зупиніться, заночуйте на проміжній станції і перевірте, як там Роббі. – З нами все буде добре, – запевнив його Джоел. Лін стиснула його руку, перш ніж він пішов. – Дивись під ноги, – сказала вона. – І ви теж, – сказав Мішен. Він поспішив до майданчика і великих сходів за ним. Над головою світло мерехтіло, наче маленькі полум'я. Це був знак, що десь щось горить.